Lejet af Tro på for evigt med Pernille Storm Øster og Jeppe Wad Vester. Hej Pernille. Hej Jeppe. Vi har i dag fået besøg af Mariette Nordtoft som øh, er vores ekspert i dag i det her afsnit, og hvis det handler om selvmord. Mm. Og har du stiftet bekendtskab med selvmord, ud over de øh, gæster, vi har haft inde i diverse afsnit? Altså det, der kommer tættest på, er, at jeg har en rigtig god ven, Mathias, øh, som har mistet sin far til selvmord. Mm. Øhm, og... Jeg tror faktisk også, at jeg har snakket med ham om det. Det kan jeg faktisk blive i tvivl om nu, når at jeg sidder og siger det her. Men netop om det der med, at til trods for, at jeg har mistet og vel efterhånden har prøvet at banke ind i hovedet på de fleste, og i hvert fald sagt det rigtig mange gange det der med, at man kan ikke sige noget forkert. Så har jeg jo også mærket den der frygt for, til trods for, at det er endda nogle år siden det er sket for Mathias, og så han er et sted, hvor han godt kan snakke om det, at jeg er bange for at sige noget forkert. Øhm, så derfor så synes jeg, det var mega rart At kunne stille Alle de der spørgsmål Som der jo nok er det, der gør, at man er bange for At sige noget forkert Det var rart at kunne snakke med Marien om det Jeg synes, det er så ironisk, og jeg kender det så godt selv det ikke ja, rigtigt Jo, men jeg synes, det er, jeg undrer mig nogle gange Også selvom når vi, når vi selv sidder og altså, Practice what you preach, vi så sikkert om Man skal turde sige ting, og så ender man selv nogle gange i situation Hvor man sådan godt kan få den der angst for egentlig at, at, at gøre det, vi selv ja. godt ved og jeg synes, det, det det, det er vildt, at, at, at det ligger så dybt i os at have den der... Man vil helst ikke komme til at spørge om noget, mm. noget forkert, men det er jo en god lektie til, ja. at også øh, mennesker som os, som i, trods alt dykker meget ned i det, stadig kan, ja. kan opleve de der ting. Men jeg synes også, at Marieta var god til netop... Altså, at det, er, det bliver aldrig en bearbejdelse af, af de pårørende, fordi man forstår godt, at det er mega svært. Det ja. bliver mere bare en... Altså nogle, nogle ord, der kan hjælpe en til Hvad det er, man kan gøre som pårørende Og det tror jeg har været rigtig vigtigt for mig Altid, når vi snakker om at miste det der Men jeg synes, det er svært, hvis det bliver sådan en kløft Mellem dem, der har mistet, som forstår Og alle de andre dummerne, som stiller dumme spørgsmål Altså det synes jeg er vildt svært Fordi at jeg så virkelig godt kan forstå Hvor svært det må være som øh, Marie jo også siger, det der med at forsøge at trøste en, der er utryggelig. Ja, ja, og det skal man måske faktisk ikke. Netop det er lektien. det siger Marie også, at det skal man måske faktisk ikke engang gøre. Man ja. skal sjældent trøste nogen lykkelig. Ja, ja, præcis. Men det her afsnit, det er i hvert fald et øh, ekspertafsnit, og handler om selvmord. Og vi stiller egentlig Marie alle disse spørgsmål, som vi egentlig selv har samlet til bunke ja. i løbet af et, ja, et stykke tid. Og, øh, hun ja, så, så snakker ikke, som vi plads. så også om nogle af de klip. Ja, vi har selvfølgelig også nogle klip med. Øhm. Så det er virkelig spændende, og jeg er virkelig glad for, at vi fik lov at lave det. Ja, jeg enig. Og det var også rart at, at høre stemmerne på nogle af de tidligere deltagere, hvor vi har snakket ja, om bestemt. selvmord. Ja, bestemt. Det er altid. Og så er det også en, uh, lige en god hvad skal man sige, reminder at sige, hvis du selv kender nogen, der har haft det uh, inde på livet, eller måske du selv er inde på livet, at der er altid hjælp at hente. Mm. Og man kan altså vende tingene rundt. Det snakker uh, Mariette meget mere om. Ja. Er det ikke... Uh, de viser ord, inden vi skal i gang. Jo, lad det være ordene. Ja. Så kan Maria tage over. Ja, lad os gøre det. Jeg plejede at tro på for evigt. En serie fra LAVT og Landsforeningen Liv og Død. Hej Maria, velkommen til. Tak. Du er overlæge ved Psykiatrisk Center i København og professor i psykiatri på Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet. Det er rigtigt, ja. Og tusind tak, fordi du er med her i dag. Vi skal snakke om øh, selvmord Og derfor har vi hævet dig her ind i studiet Og øh, det der med at miste selvmord Det er øh, det der efterhånden Jeg ved ikke om der er flere og flere der det Men der er en del der alligevel kommer til at støde på det i sit liv Og øh, mit første spørgsmål vil faktisk være Hvad er det der er specielt ved at miste til selvmord Frem for for eksempel sygdom eller noget andet hmm, Det er mere kompliceret at miste til selvmord Altså fordi, øh, hvis man mister sin sygdom, så er der selvfølgelig et tab. Og det er der også øh, ved at miste til selvmord. Men der er øh, meget ofte også overvejelser, om man kunne have gjort noget anderledes. Der kan være skyldfølelse øh, forbundet med det. Og så kan der også være vrede, altså mod den, der er død. Og, altså, hvordan kunne du finde på det, eller sådan nogle ting. Og så kan der også være lettelse. Og det er næsten det værste. Altså... Øh, fordi nogle gange kommer det jo efter et langt forløb, hvor at, øh, man også har været meget belastet. Øh, og hvor selvmord så kommer til sidst. Og så kan der være et element af, at nu hele den her lange belastede periode er slut. Og, og det kan jo godt være en ledelse. Og hvis man oplever den ledelse, så oplever man også skyldfølelse over ledelsen. Øh, så det er, det er meget mere komplekst øh, at, at miste til selvmord. Og det, der er også mange, der prøver, om de kan... Øh, altså... Jeg ved på engelsk at komme to terms, ikke? Altså blive, få fred med det på en eller anden måde. Øhm, og og altså, komme igennem en proces, hvor man så... Øh, altså, det bliver ved med ikke at kunne give mening. Men, men hvor at det på en eller anden måde, kan man sige, at det kunne ikke være anderledes. Eller hvordan, altså, så det kommer til at fylde mindre. Det kan være nogle af de processer, der går igennem. Altså prøve at rationalisere det på en eller anden måde i sit hoved? Ja, altså, det er jo ikke... Jeg synes jo, det er langt fra... Jeg, jeg har jo talt med nogle stykker, og det... Altså, det har I også, men... men øh, øh, og jeg synes jo, der, det er meget forskelligt, hvordan man reagerer. Der er nogen, der bliver ved med at være altså, selvfølgelig sorgfyldte, men også... Øh, altså frustreret, og der kan også være vrede mod systemet over ting, der er blevet overset, og... Øh, og og så, så kan der være nogen, som tænker, at det kunne ikke være anderledes... Øh. Og det vil jeg så i virkeligheden modsige, fordi det kan det næsten altid. Men, men det kan godt være, at det kan være den måde, man kan øh, altså holde ud. Og, og, og det er også... Altså, man kan jo ikke skrue tiden tilbage. Så det er måske det, der kan give mening, trods alt. Og når du har snakket med de efterladte, øh, har de så givet udtryk for, at de føler, at den soveproces, de igennem, skiller sig ud fra andre, der har mistet på anden vis? Ja, jeg tror, at man er endnu mere tabuiseret Altså, der var en, der sagde det meget klart, han sagde, tal til os, vi kan alligevel ikke få det værre. Altså, han, han oplevede, at det var, som om folk gik en stor pude udenom ham, og ikke mm -hmm. vidste, hvad de skulle sige, øh, og var bange for at komme til at sige noget forkert, eller øh, slet ikke kunne få hul på nogen samtale overhovedet. Og det var derfor, det var hans budskab, at, øh, at det at blive undgået, det var endnu værre end at, øh, at tale om det, selvom det selvfølgelig mm -hmm. kunne være smertefuldt. Mm -hmm. Har du selv haft det inde på livet, med af selvmord? Ja, selvmordsforsøg har jeg haft inde på livet i min familie, og der er jo også en i min familie, der er død af selvmord. Det var ikke en, jeg var meget tæt på, men uh, en, uh, det skete dog. Så har du oplevet de her, den her lettelse, eller de her tanker, du giver udtryk for, har du oplevet det i din egen familie, eller på dig selv? Nej, det har jeg ikke. Det kan okay. jeg ikke sige. Men altså, det er jo så også fordi, at uh, de selvmordsforsøg, der har været i min familie, de har der har ikke været nogen... Altså, ikke i min nærmeste familie, er der ikke nogen, der... De er overlevet. Okay, ja, selvfølgelig. Så det vil sige, at en af de øh, måder, hvor at til selvmord, så kan lade sig ud på, det er altså den her lettelse. Det kan være en af de følelser, der kan være, ikke? At for, hvis man har haft et meget belastet forløb, ja. øhm, og, og så det ender med selvmord, så kan man sige så, at den her belastning slut. Og, og det er selvfølgelig en slut på en forfærdelig måde, men... men Altså, I virkeligheden har man jo frygtet det øh, i lang tid, før det så skete ikke. Og nu kan man så holde op med at frygte, det, fordi nu, skal, altså, nu er det sket ikke. Men, men det er jo en mærkelig ledelse. Altså, øhm. okay. men der, var en, der, der var en, der sagde det til mig. Altså, hun havde en bror, der døde ved selvmords. Og det var efter, at han i mange år havde haft et meget hæftigt øh, misbrug. Og hun sagde, at, dem, at han, altså, for hende havde han var død for 15 år siden. Eller, altså, at at den, den måde, han havde meldt sig ud af deres fællesskab på, den var så voldsom, så, så hun havde ham ikke mere. Så da han døde, så, så var det ligesom om, at det var bare det sidste, der skete. Ikke? Men øh, den egentlige smerte, den var kommet længe før. Ja, jeg tror, at øh, jeg har mistet selv min mors sygdom, og jeg kan da også der var en ledelse over, at nu så jeg hende blive nedbrudt. Så for mig var det jo en lille så over, at, at den sidste par uger, hvor man så havde tænkt, at måtte hun må gerne dø. Fordi jeg kunne næsten ikke holde til det. Og allerede der kunne jeg da mærke et gram af skyldfølelse ret hurtigt. Så jeg kan forestille mig, at det var mange dobbelt ja. i forhold til f.eks. selvmord. Vi har faktisk også taget et uh, klip med til dig, og det er Kimi, der snakker om uh, gode og dårlige dage. Lad os lige prøve at høre det. Der er mange flere gode dage nu. I starten synes jeg, det giver ondt at have en god dag. Lyder det ikke mærkeligt? Jeg tænkte bare, ej, nu har jeg faktisk været glad i dag. Shit, jeg det? har dårligt det synes jeg var svære at acceptere. Ja. Ja. Men jeg havde sådan lidt... Han ville ud med mig så ønsket, at jeg var glad. Det ville mm. han. Det, det er sådan han. lidt paradoks, ikke? Præcis. Også altså. fordi det næsten kan blive, kan blive trygt at være i det der ked af det hed. Fordi mm. det kender man så efterhånden. Præcis. Og ja. har bare... Ham sagt, der kunne jeg bare ikke hænge fast. Det kunne jeg ikke. Jeg havde et ansvar. Og det skulle jeg ikke spille. Og det ville Lasse i hvert fald heller ikke have, jeg har spildt. Nej. På nogen som helst måde. Mm. Tænker du, jeg kommer også til at tænke på, når jeg hører det her klip med Kimi, og generelt, når vi har haft nogen hvor vi snakker om det med at have mistet til selvmord, at, som altså, du også siger, det der med, hvor kompliceret det, de sidder i efterfølgende er, og hvor mange sådan, jeg ja, ligesom Julie nævner her, sådan det paradoxale i de der følelser, og hvor meget modstridende der er med lettelsen, men også den der kæmpe sorg. Tror du, at man, når man har mistet til selvmord, har brug for en, særlig støtte for dem omkring en og brug for en anderledes støtte end os der har mistet på anden vis Ja, det tror jeg. Altså, og det er jo også derfor, at der er øh, organisationer. Der findes jo foreningen for efterladte efter selvmord, og der findes øh, øh, netværk for efterladte efter selvmord, øh, som begge to er organisationer, hvor at, øh, i NEFOS kan man få øh, direkte terapeutisk hjælp. Øh, mm. Og i foreningen for efterladte efter selvmord, kan man i hvert fald møde andre, der har været i en tilsvarende situation. Mm. Øh, så jeg tror, at man har brug for... Både noget psykologisk anderledes Og så kan man også godt have brug for At, øh, altså, at det der øh, Tabu, det bliver brudt øh, Jeg var lige involveret I en artikel, der blev trygt i Kristelig Dagblad For et par uger siden, hvor at der var En kvinde, der fortalte om al den hjælp Hun havde fået efter hendes mand øh, Døde ved selvmord fra naboerne Og hvordan de havde rykket til Og serveret mad for hende og, øh, Hun kaldte dem receptionisterne De havde hjulpet hende på alle mulige måder øh, Og det øh, det at øh, at bryde den tavshed, øh, det kan også være rigtig vigtigt. Ikke? Mm -hmm. Og hvorfor tror du at at folk er særlig bange for at bryde lige den tavshed, altså omkring selvmord? Hvad er det der gør det sværere? Mm. Altså, jeg, jeg tror man frygter at øh, ikke at slå til, altså ikke at øh, Altså ikke at vide, hvad, hvis man nu begynder at tale om det, hvad skal man så sige? Og, og det er også meget let at komme til at sige noget forkert. Altså, mm. øh, øh, altså komme til at prøve at komme med nogle trystende bemærkninger, som er malplaceret. Eller, og man kan også godt komme til at komme med nogle sorgende bemærkninger. Der, der kan blive sagt alt muligt forkert, så jeg kan godt forstå, at folk er, er forsigtige. Øh, og, og man forventer jo også, at den, der er ramt, er enormt sårbar. Så, øh, så det er vel det er noget af det, der mm. øh, gør det ekstra ømtåeligt. Mm. Er der ikke også, kan det ikke også hænge i luften, at, at de efterladte måske ikke var værd at leve for? Jo. Altså. jo, det er jo også det, som de efterladte selv kan komme til at tænke, at øh, så var jeg åbenbart ikke mere værd. Og det er jo, altså på den måde kan der jo være alle mulige uudsagte ting. Det kan både være, at den, den efterladte øh, ikke var værd at leve for. Det kan også være, at altså, endnu mere ondsindet, næsten ikke, at den var, var medskyldig, eller altså at, at hvis man havde gjort noget mere, så var det ikke sket, og øh, altså hvorfor hedder Alt det bliver forhåbentlig ikke sagt, men altså hvorfor havde du ikke set det, og øh, ja, altså ringede du virkelig ikke efter hjælp, eller hvad? Ja, altså der kan også godt komme på og, og øh, øh, altså måske uudsagte beprædelser kan man frygte, ikke? Og med rigtigt, hvis man som efterladt sidder med den her skyld eller skam over og de her tanker om, hvorvidt man kunne gøre noget, hvordan kommer man ud af den? Fordi jeg kan forestille mig, at det må virkelig være en ond spiral, man kan køre ja. fast i. Ja. Altså, det er vigtigt at tale om det. Og, og, altså, og det kan godt være, at der så kan komme nogle, nogle mærkelige tankebaner. Men, men altså, det er jo ligesom, hvis man har været udsat for noget andet forfærdeligt, så er det vigtigt at fortælle om det. Øhm, og, og ende med at finde fred med det på en eller anden måde. Ikke? Man kan jo ikke lave det om. Det er jo det, som mange prøver i starten af altså, sådan en kriseforløb. Ikke? Det er hvis man siger, hvis jeg bare havde gjort dit, eller hvis det ikke havde været for, osv., videre, videre. Man ligesom prøver på at spole tiden tilbage. Øhm, og og øh, altså, det viser sig jo så, og det kan jeg ikke lade sig gøre, men så bliver man så nødt til at... Og, øh, slået sig til tåls med, det er sket, og det, og det er bare det overhovedet, at nå frem til, at det er, det er rigtigt nok. Det er jo en, en, en fase, man er i i starten. At, altså, det kaldes jo også chokfasen i starten, ikke? At man nærmest ikke tror på, at det er rigtigt. Lad os uh, tage endnu et gang, at det er og vi skal snakke eller høre ham snakke lidt om skylden og smerten. Det, jeg stadig tænker om det, det er, at jeg jeg foretog stadig en handling, der havde en konsekvens. Mm. Og det skal jeg stadig leve med. Fordi jeg havde en bevidsthed om det. Det er det, det, som er svært. Det er i okay. det øjeblik, hvor jeg træffer det valg. Det, det, det, det gør stadig ondt. Ja. Det der med, at tiden læger alle sår, det, det, for mig er det en løgn. Mm. Så der er nogle sår, der bare stikker dybt. Men, men jeg er ligesom at håndtere det og, og leve med den smerte. Og så i virkeligheden, det er jo... Ja, men jeg føler aldrig, at jeg har skyld. Altså, det er ikke min skyld. Mm -hmm. Nej, men du har en smerte, som altså, ud ja. over soven i sig selv. Og så fik jeg et ansvar, som var helt urimeligt. Ja. Altså, mm -hmm. Det det, som i virkeligheden også har forskubbet min soveproces. Ja. Men det ansvar føles, så det mindre, fordi jeg tænker, at det nok var sket på et andet tidspunkt. Mariet, øh, i din optik, er du lager tiden alle sår, eller skal der, skal der gå længere tid? Jeg skulle du til at sige i forhold til Lavand her? Hmm. Altså, han beskriver jo, at øh, han bliver ved med at have smerten med sig. Og, og så, øh, så afviser han at have skyld, men det, jeg synes alligevel, det er næsten er skyldbetonet, det han siger. Som om han... Altså, i hvert fald, han påtager sig ansvaret for... Nu kan vi jo ikke høre, hvad det er for en handling, han har gjort, men, men han er jo bevidst om, at han har spillet en rolle i en eller anden proces. Ikke? Og, men... Øh, men jeg tror, han har ret i, at, at, at, at smerten bliver ved med at være der. Den kan blive, blive svagere. Altså. Og det er ved, at man, man taler om det, og man vel arbejder på det? Ja, og, og der sker også noget med tiden. Altså, at når der er gået 15 år eller sådan noget, ikke, så, så står det blejere. Og står det også, tænker du, efter måske 15 år, blejere, at det var lige akkurat til selvmord, man mistede? Altså, for jeg tænker hele tiden det der med, at sådan... Det, som jeg i hvert fald selv ønsker, som må være det på en eller anden måde optimale, når du mister, og man skal leve med et, et savn og et tab resten af sit liv, det må være, hvis man kan leve med, med sorgen altså sådan parallelt med sit eget liv, så man stadig kan lave en masse ting, der går en glad, men man har stadig det, man har mistet med sig. Altså er der på et eller andet tidspunkt, hvor, et, hvor du tror, det bliver underordnet, at det er specifikt til selvmord, man har mistet? Hmm. Ja, det, altså det kommer i hvert fald til at betyde mindre, og så synes jeg, der er jo også noget i at der er en del selvmord, som har et ulykkesaspekt i sig. Altså, hvor at, øh, altså, vi plejer, når vi skal argumentere for, at øh, det er vigtigt, at der ikke er farlige selvmordsmetoder tilgængelige, så plejer vi at argumentere for, at øh, man skal have en chance for at skifte mening. Mm. Og det kan man få, hvis man foretager et selvmordsforsøg med noget, der ikke er så farligt. Øh, fordi så er det jo faktisk sådan, at ni øh, ud af 10 ender med at dø af noget andet. Og, og det betyder jo, at de, der dør, det er jo også en lille smule tilfældigt, at de døde. Altså, det er jo et uheldigt øh, sammentræf af metodevalg, og måske også, om der var nogen i nærheden, der kunne redde, øh, og hvor langt var der til at, altså, at komme på hospital, eller blive... Øh, det afhænger af, hvad det er for en metode, ikke? men, mm. men der, der er ting, der kunne spille en rolle for, om man levede eller døde. Og det altså, har i hvert fald været med til i forhold til nogle, øh, nogle øh, forældre, som har mistet øh, deres barn, som eller deres, det var også en voksen datter, at der var der sådan et ulykkesaspekt, at hvis ikke hun også havde drukket fire øl, hun prøvede faktisk at ringe hjælp, eller fire dobbeltøl var det, hun prøvede også at ringe efter hjælp, og, og hvis, øh, altså hvis de havde taget telefonen, eller hvis øh, ikke hun havde drukket så meget øl, altså, så var det ikke sket. Eller, altså det, der var, og sådan er der i, i en hel del selvmord, er der jo øh, ambivalens øh, til det sidste, som, som gør, at det, det altså... Det kunne også være, at, at ikke, man, man kan jo ikke skrue tiden tilbage, men, men det, det, der kunne have været et andet udfald. Altså, man, mm. man, man kunne have overlevet det, og, og så er det jo ikke sikkert, at man havde set sådan på det. Øhm, og det ved jeg, ikke, om det, altså, jeg ved ikke, om det er formilden overhovedet, at det er i hvert fald sandt. Mm. Altså, det, kan, det kan også være, at der er nogen, der synes, det er bare endnu mere forfærdeligt at vide, at det kunne have været, at hvis nu ikke de var døde på grund af uheldige omstændigheder, at de så havde fortrudt og havde levet videre. Ja. Og hvad med, nu kan jeg ikke være med at tænke på Netop når du siger, at der også er også det der Ulykkeaspekt, og der er også i mange tilfælde Så hvis det lige havde været på et andet tidspunkt Så havde det været et andet udfald Hvad med overlevende Altså folk, der har forsøgt At overleve, eller folk, der Der var faktisk faktisk en, der skrev til mig På min Instagram, at hun havde syntes, det var rigtig rart Det afsnit, vi lige havde haft med, øh, med en, der havde mistet to veninder Til selvmord, fordi hun selv havde haft det tæt på, altså har været tæt på at forsøge det, hvor jeg tænkte, at, at det må også være en sindssygt svær position at stå i, fordi også for, for de efterladte, men også for den, der har forsøgt, fordi det har jo haft et, altså, et glædeligt udgang. De er, jo ikke, de er jo ikke døde, men som du siger, netop når der er det der ulykkeaspekt, i, i momentet har de jo været lige så ulykkelige som dem, der ender med at dø af selvmord. Ja, det har de. Er det nogen, en gruppe, der generelt er, er overset, og hvor det... Altså dem, der, dem, der forsøger selvmord. Ja, præcis. Og, altså, ej, de, jeg, jeg ved ikke, om man kan sige, de er overset, for de, der er jo i hvert fald betydelig opmærksomhed på, hvor, hvor mange mennesker, der forsøger selvmord. Men, ja. og, og de har jo en, en stor overdødelighed. Det er jo sådan, altså, at cirka 10 procent af dem dør ved selvmord. Det er jo ikke almindeligt i befolkningen, at der, at der er så høj selvmordsdødelighed. Så der er en kæmpe overrisiko, men altså, øh, man kan også sige, at det betyder altså 9 ud af 10 ikke dør ja. Og de kommer så videre på en eller anden måde, at der er så nogen, der måske dør af en fysisk sygdom, og måske også før tiden, men de fleste lever videre i, i lang tid, og der er jo rigtig mange, som har øh, en historie med selvmordsforsøg i bagagen, og som, som kommer videre, og, og også mange, som lever et upåfaldende liv, og mm. altså, bliver glade for familie, og får altså, familie, mm. arbejde og alt muligt. Der, der kan sagtens være masser af, af livskvalitet efter et selvmordsforsøg. Det næste klip, vi skal høre, det er Maria, som fortæller om livet efter, at hun har mistet sin søn, netop til selvmord. Nu skal man jo selv lære at finde ud af, hvordan man skal leve videre. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Um, og det har jo bare været kaos nogle dage. Ja. Yeah. Um, jeg kan mærke, at efter 11 måneder begynder jeg at finde mig selv i, at jeg bliver nødt til at kæmpe for, stadigvæk at få et godt liv. Mm. Um, jeg skal stadigvæk være der for Julie Jeg skal stadigvæk være der for Amalie øhm, Og for mig selv Og for Allan mm. øhm, Så jeg prøver at finde ud af Hvordan jeg ligesom skal være i det øhm, Efter han døde Der havde vi øh, Vi har været ved at bygge et hus Så vi flyttede ind i et helt nyt hus I marts Og det var sådan wow, Her havde han aldrig været Så nu havde jeg jo ikke nogen minder fra ham øh, I det her hus så der har jeg jo sådan sørget for, at i hver eneste rum, der er der noget, der er dangelt. Ja. Alle rummene. Det her tabu, vi snakkede om tidligere, og ja, det der du nævnte med, at hvis der er noget, der skal ud, så var det, at det nok er muligt endnu mere tabuiseret end anden slags sorg. Hvordan oplever de det, du har snakket med, at det kommer til udtryk? Altså, er det de sit, der er sådan, at folk tager afstand? Nej, det er sådan... Ja, altså det mest skarpe udtryk, det var ham, der beskrev det som, at folk næsten gik bo udenom, ja. udenom ham på gaden, ikke? Øhm, Men, men øhm, ja, det kan, altså det meste er jo, at man, selvom altså, selvom der er en kæmpe elefant i rummet, så taler man ikke om så prøver man, om man kan komme til at, at tale om noget andet, ikke? Så det, det kan blive sådan underligt påfaldende, mm. at man, man ligesom ikke tør at få det sagt, og at der, og der, jeg, ved, jeg jeg synes en øvelse man kunne gøre sig det var jo at prøve at finde ud af, hvad, hvordan kunne man sige noget. Altså, hvordan kan man sige noget, hvor man som, altså, som pårørende altså, tør at, at give sig til kende. Jeg ved godt, at det er sket, altså om ikke andet. Eller, øh, så der, der synes jeg, det er jo et ansvar, som altså, vi alle sammen har i befolkningen, at vi kan prøve at se, om vi kan altså i forhold til dem, der har mistet til selvmord og snakke med dem hmm. og det betyder ikke, at man skal uddanne sig selv til altså eller stå hele vejen igennem men bare det overhovedet, at det ikke er at det ikke er usynligt hmm. øh, det tror jeg er en vigtig ting nu har du Maria her, der har mistet sin søn til selvmord tror du, der ligger et stigma hvis man som forældre mister et barn til selvmord det der stempel om, man ikke har klaret det godt nok helt sikkert altså det er jo selvbebrædelserne hvor man så tænker, hvad der er en med mig som forælder. Og, altså nu er jeg jo psykiater og taler med en hel del forældre, der har børn, der er psykisk syge, og det tænker de jo også over, hvad har jeg gjort forkert, og, og, og det er jo så endnu værre, hvis man har... Øh, altså, og på den måde kan det jo være, at man retter bepregelser og vrede mod sig selv, og det kan også så være imod øh, de forskellige systemer, der skulle hjælpe. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der har hørt, og hvorfor der... Altså, det kan være mod alle mulige, ikke? Men, men, øh, men både selvbebrejdelse og vrede, kan, det, kan der være. Og hvad siger du til sådan nogle, øh, et forældrepar, som for eksempel har en, en, altså mistet til selvmord? Hvad, hvad siger man til dem, når de, har de, når de kommer til dig, for eksempel, med de her overvejelser og tanker? Hmm. Altså, øh, så, så taler vi jo forløbet igennem, hvad der var sket, og, og altså, det vigtige er jo, at de, at de ikke havde kunne se det. Altså, den situation har de jo været i, hvis de havde kunne se det, så var det jo ikke... Altså, så, så var det ikke sket, vel? Altså, så havde de jo gjort noget andet i den situation, ikke? Så, så det er ligesom at, at, at gå igennem med dem, at det var altså sådan, det var. Og det gælder jo faktisk også altså, personale på psykiatriske afdeling, som gang mellem bliver anklaget øh, for, at de ikke har set, at der var et selvmord på vej for en eller anden person. Øh, og det er jo netop sådan, at hvis de havde set det, så, så var det ikke sket, ikke? Så det, det er, fordi man ikke har kunne få øje på det. Så begynder man så at bebrejde sig selv, og man virkelig ikke var bedre til at... at, at se et andet menneske, men altså men jeg synes det at få talt om det at, øh, at det var altså, det var sådan det var altså det kunne, ikke, det kunne ikke at man kunne ikke have gjort det anderledes med de forudsætninger man havde på det tidspunkt Ja, som ham du citerede tidligere der sagde det der med at ja, nu kan jeg huske for eksempel, hvad ordret det var med det der med at han havde det alligevel så dårligt ja. så man kunne ikke få det dårligere, altså mm. sådan at at jeg synes det også, jeg har oplevet i min sår, er bare det at folk kunne sige jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men jeg vil gerne være der, eller bare det der med at åbne op og kunne rumme og se ind i øjnene, det i sig selv, altså, mm. er jo helt vildt støttende for den, der sidder i det. Yeah. Også fordi, at, og jeg tænker, at det er også derfor, at jeg også kan mærke øh, en, en frygt for at snakke med nogen, der har mistet til selvmord. Det er jo den der frygt for at sige noget forkert, eller ofte kan det jo være rart, tænker jeg også, også for den... Øh, hvad hedder det? efterlade det det der med At man kan snakke om Alt det fantastiske ved det man har mistet Altså for eksempel i mit tilfælde så kan jeg snakke med Mine forældre og mine bedsteforældre om Hvor dejlig min lillebror var Og der kan jeg huske at jeg snakkede ret rigtig meget med Petra en vi har haft Inden en tidligere gæst som øh, Hvis lillebror øh, Var med en togulykke Men overlevede. Mm. Og han har siden haft det rigtig rigtig rigtig rigtig dårligt Mm. Og det der har hun jo også mærket et, et kæmpe tabu Og hvor det jo også er mega svært Fordi at når man altså, Og det er jo det samme når man har mistet sig selvmord Så er der jo ofte en historik med nogen Hvor at der måske kan have været langt fra Alle de der lykkelige fortællinger vi kan snakke om Så man sidder jo tilbage med en masse ulykkelige stunder Også inden de skulle herfra Og så er det jo mega svært at spørge ind til mm. øhm, Jamen jeg tænker bare, at det må være det der med at, at så længe man er åben for stadig At man gerne vil lytte Og at man, vi kan, man kan jo også godt snakke Tænker jeg med efterlader og pårørende Om Om den der skam Så længe det ikke selv er noget, man putter på dem Men man kan jo godt snakke om, at det er noget, de føler Og så, mm -hmm. ja, tænker du ikke det? Jo. jo, det tror jeg helt bestemt Altså jeg, jeg tror, at da, øhm Altså, der, jeg, jeg synes, det, det er du sagde om, at i det mindste give sig til kende. Mm. Altså, så, altså, nu den der elefant i rummet, så er den i det mindste bliver nævnt. Ja. Altså, det, det synes jeg er vigtigt, ikke? Og så, så er det rigtigt, at det er, det er svært, og det er svært at gøre det rigtigt. Ja. Øhm, men altså, egentlig jo mere... Øh, øh, neutral. Man kan være jo bedre ikke, eller øh, altså, jeg synes det der med at sige, at jeg altså, jeg kan godt forstå, at du har det svært. Men altså, det værste der kan ske, det er, at man begynder at komme med alle mulige forklaringer, som øh, den ramte skal tage stilling til, mm -hmm. eller altså, om at det er nok fordi eller eller andet, ikke? Hvor man, og der, jeg tror, at det tror jeg godt kan være ret svært. Og, og det er selvfølgelig også det, at det kan være svært at snakke om, som gør, at folk kan blive bange for det, ikke? Men, men altså et simpelt råd kan være at, ligesom at bare prøve at, at sige, at jeg ved godt. Altså jeg, jeg tør godt at være her og, og jeg ved godt, det er sket. Og, og mm. Ja, det er jo netop nok også derfor, at mange så tyr til enten at snakke om alle de gode ting, da de var der, ligesom når bedsteforældre dør, så kan man sige, hvor var det også godt, hun blev 90 og hvor var det helt heldigt, du har haft hende, eller jo også samme grund, at man kan have en et behov for, at få sig, altså, for sig selv som pårørende at komme med nogle forklaringer så kan man have sådan en i distance så sker det ikke for mm. mig altså det var jo også fordi og det kan være han blev overset så kan man hele tiden tænke af for det vi snakket med rigtig mange om det der med at de oplever hvis for fx har mistet til et alkoholmisbrug eller at, at det er så vigtigt for folk at få talesat, hvor at det er der mange der har opfattet som og det tænker jeg giver god mening af det er jo folks egen dødsangst, altså sådan at hvis man så kan få det, så sker det i hvert fald ikke for mine børn, fordi de er jo ikke misbrugere, eller sådan, mm. ja, så det er jo nok også fordi folk synes, det er svært, når det kommer tæt på. Ja, men, men der kan også være, altså det der element af lettelse og vrede, og altså, hvor, altså det der sker, hvis folk er, det kunne både være, at man er meget præget af, af misbrug, alkoholmisbrug, eller et andet misbrug, øhm, men, men også ved folk, der har været meget syge, så kan, altså, så kan de pårørende jo godt have en reaktion, som handler om, at, øh, altså, at nu inden vedkommende er død, ikke, at du skulle tage dig sammen, og du skulle selv... Altså, hvor, hvor egentlig den, den, der er ramt, bliver øh, bebrejdet. Øhm, og det gør det jo ja, det gør det faktisk endnu sværere, mm -hmm. når så vedkommende dør, ikke? Jeg os lige tage et uh, klip mere. Det ja. her det er Liva, der er uh, startet en ny klasse, og der kan det altså godt være svært at tale om sin uh, mor selvmord. Jeg starter så en, en helt ny folkeskole og skal forklare min historie, og mm. der, der, der går det op for mig, at jeg jo ikke... Altså før gik jeg en klasse, hvor de fortalte det, og vidste godt, at min mor ikke var. Der var noget med min mor. Ja. Og nu startede jeg i en, en klasse, hvor ingen kendte mig. Mm. Øh, og jeg får at vide, at min bedstmør fortalte mig, at jeg sådan, tog klassen lidt med storm, fordi jeg bare kom og var der. Øh, og ville være med til en masse ting øh, Jeg husker lidt selv Og jeg havde rigtig svært med at forklare Hvordan min situation var øh, Men at det egentlig gik okay i starten Mariette, man øh, har mistet til selvmord Og kommer et nyt sted Hvad det er en klasse Eller et arbejde Eller nye omgivelser Og man har altså en elefant med i, øh, i hånden Hvordan får man i talsats? sådan noget? Altså nu jeg synes, der er lidt forskel på, om det er en voksen eller et barn, ikke? Fordi jeg tænker, at i den, den situation, vi lige hører i, der kunne det godt være, at, øh, at læreren øh, skulle, skulle have en rolle, ikke? Altså, jeg kan huske en lang, for et lang tid siden, da jeg selv gik i skole, så var der en lærer, der sagde, at nu skal I andre lige her vide, at øh, hendes forældre jeg blive skilt. Og der var ikke nogen døde. Men altså, at, det at øh, hjælpe klassen til at, øh, at vide det, og lade være med viske, og, og øh, turde at høre på det, eller ja, ikke synes det var så mærkeligt. Det, er, det er, altså, der, så aftaboiserer det. Ja, ja, og det, det tænker jeg, at altså, hvis, det er, hvis det er en skolesituation, så synes jeg, at, at lærerne har et, et ansvar for at prøve at hjælpe den her pige, der er, er helt alene med den øh, historie, og, og ikke ved, om hun skal fortælle den, eller ikke. Og, øh, og også de andre børn, som heller ikke ved, hvordan øh, de skal forholde sig og sådan noget, så det, altså, det vil sige, det ved jeg heller ikke, om læreren ved det, men, men de er jo dog voksne, og kunne og, og kan prøve at gøre et eller andet i forhold. Det kan også være, at det er noget, man skal snakke om kollegaerne imellem på som en skole. Men hvis, det er en, hvis vi nu tænker, at det er en arbejdsplads, øh, så er det jo ikke så nemt. Altså, og fordi der er, jo, der er man jo selv ansvarlig for at, at skulle formidle sådan noget. Øh, og det... er. Øh, Altså, jeg vil sige, at jeg vil anbefale, at man siger det. Altså, at, øh, og jeg tror, at de fleste kan jo, hvis det er tæt på, så kan de heller ikke lade være øh, med at gøre det, med at, at fortælle det til nogen. Men, men øh, altså, det er jo også at bryde isen omkring sig selv, øh, som man er med til at gøre, hvis man, øh, hvis man fortæller det til sine kolleger. Og hvad er i forhold til børn? Jeg kan ikke lade være med at tænke, at... Når hvad starter der i en ny klasse, eller hvis hun var endnu yngre i de små klasser, så altså vil der helt sikkert være nogle forældre, der har tænkt, uha, mit lille barn skal ikke forholde sig til, at der er nogen her i verden, der vil tage deres eget liv. Mm. Hvad tænker du om det? Kan børn godt forholde sig til, eller må man gerne fortælle børn om selvmord? Ja, det er jo svært, ikke? Altså, mm -hmm. jeg har været i kontakt med nogle forældre, der havde mistet deres datter, som så også havde øh, et barn selv. Og det barn fik det ikke at vide, før jeg ved ikke hvor sent. Altså, mm. Og de holdt det på en eller anden måde øh, hemmeligt, så, øh, så barnet ikke fik det at vide. Og det tænker jeg må have været meget svært altså så at skulle indse det øh, altså langt op i teenagealderen eller sådan noget. Ikke? For det kan jo ikke, altså man kan jo ikke tænke sig, at det kan blive holdt hemmeligt på livstid. Men jeg kan godt forstå, at man Både tænker, kan sådan et lille barn tåle at høre det? Og, mm. og vil de være bange? Altså, det er meget kompliceret, ikke? Om man så vil være bange for, at kunne mine for egen forældre finde på det? Og, Præcis. Altså, øh, Og det er klart, at man introducerer altså et stykke af verdens, øh, øh, Ja, hårde vilkår. Øh, og, og det man kunne... Jeg godt forstå, hvis man kunne ønske, at man kunne lade være... Øh, og jeg ved heller ikke, at altså, begynder at tænke på, at man nu skal sige at de i nu, det skal man jo ikke, vel? Men altså, okay. hvornår, hvornår er, er børn store nok til at få at vide, at der er en af deres øh, klassekammerater, der er ramt af noget hårdt? Øhm, og jeg kan ikke sætte en aldersgrænse men jeg tænker, at, det, at på det tidspunkt, hvor det alligevel bliver noget, som de ved, altså, så, så synes jeg, at man skal... Sådan, at man skal gøre noget. Men det kan godt være, at man får brug for også At, at tale med de andre forældre mm. Det næste klip, vi har med Det handler om kemi og om omgivelsernes reaktion Folk reagerer Rigtig voldsomt men, men jeg har altid tænkt at Jeg vil ikke lægge lov på noget så Det er mit liv Og det følger med mig nu Og Lasse var en kæmpe del af mit liv og jeg, Så når folk spørger mig Ja, han har begået selvmord, og så går folk i panik. Altså, ja. man kan nærmest se det i deres øjne. Okay, hvor skal jeg kigge hen? Hvad skal jeg spørge om nu? Og så siger de igen, den ofteste, der kommer, at vi behøver ikke at snakke om det. den, den hører næsten hver gang. Er det er sådan, mm. jo, jamen, du må godt spørge ind til det. Altså, mm. det kan være hårdt at høre også jo andre mennesker. Men, men igen, det er virkeligheden. Og Lasse begik selvmord. Lasse havde det rigtig dårligt. Lasse havde et misbrug. Ja, mm. Og han følte ikke, der var andre løsninger. Og det er rigtig ærgerligt. Men, men det er virkeligheden. Ja, det er virkeligheden. Øhm, og øhm, når man mister selvmord, så er der ligesom Kimi rigtig mange, der kan opleve en øh, ensomhed. Specielt fordi, at øh, vennerne enten ikke tør at snakke om det, ikke tør at spørge, eller rent faktisk en dag siger, som du gør vi behøver ikke snakke om det. Hmm. Hvordan, øh, hvordan håndterer man den her ensomhed, der kan komme efter øh, et selvmord, på man Altså, jeg synes, at hun gør det meget flot. Altså, fordi hun siger, at Lasse mor, det er virkeligheden. At... No, er... altså, er... Hun står meget fast egentlig på, at, at hun insisterer på, at, det... at, at hun vil ikke lade, som om det ikke er sket. Øh... Og det tror jeg, jeg, altså, man kan også sige, hvor går grænsen? Altså, skal alle vide det? Det behøver de jo ikke. Men, men altså, dem, der er tæt på, og som øh... der synes jeg, at det er det skal prøve, om det kan blive en synlig ting, og, og, og på den måde synes jeg, at det hun siger, det, det er jo, det er meget flot, altså det er en god måde at håndtere det på Vi har også et andet klip med, som nemlig også handler om ensomhed i soven og ved syge sygdom, vil de ikke prøve at høre Og jeg tror, at første gang jeg møder nogen, der kender, altså jeg føler mig meget ensom i det, jeg havde vist til min mor til selvmord mm. Fordi der var ikke nogen, der havde mistet til selvmord, rigtig, føler jeg. Det føler ikke, det er noget, vi snakker om. Altså, virkelig, det er virkelig folk er virkelig stille med det. Øh, og man har ofte behov for, at andre fortæller det, før man selv fortæller, hvis man kender nogen, der har begået selvmord. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Øh, eller bare psykisk sygdom. Mm. Altså, det er ofte sådan en joke, når man er barn. Nå, altså, oh, det er psykisk syg. Altså, ja. Og det er sådan en joke, jeg har haft utrolig svært ved. Jeg har været sådan... Det, slet ikke, det, det, det joker man ikke med, eller sådan... No. Det, det er jo, der er jo nogen, der er det-agtige, ikke? Øh, og jeg kan huske en kommentar der, der stadig sidder i mig Derfor da jeg var barn Jeg fortæller min historie til en veninde Jeg har Og hendes tvillingebror der vi i sådan en sommerhus Sammen med deres bedstefølter og, og så kommer han med en joke senere Der hedder Din mor tog sikkert dit, øh, Din mor sikkert Sit liv på af dig Fordi du er så irriterende Eller sådan noget eller det Og jeg kan bare huske Den, den gjorde så ondt ja. Altså Fordi det var også bare sådan en, en, en Noget jeg aldrig havde tænkt over Det kunne Nej. da ikke være min skyld fordi det havde hun gjort så klart. Det var hvad vi hørte her, der fortæller om, at han mistet sin mor til selvmord. Hvad mm. tænker du om det, hvad siger? Altså, jeg, jeg tænker, at øh, den der skyld, den bor mange forskellige steder. Ikke? Fordi mm. det, altså, det kan godt være, at hun kan sige, at det, selvfølgelig er det ikke min skyld, det har jeg da aldrig tænkt. Men så er der nogle andre, der tænker det. Så øh, altså, på, på den måde tænker jeg, der er nogle af de der, altså, de der begreber. Øh, jeg tror, det er der næsten alt sammen. Jeg tror vrede. Og altså tab selvfølgelig, men vrede og skyld selvbeprægtet. Og så ved jeg ikke med lettelse. Men, altså, men, men jeg tror, at, man, at det, øh, om, om man selv oplever det, eller om der er nogen andre, der kommer med det, øh, så øh, kan alle de her øh, faktorer øh, komme i spil, og det kan betyde, at man er, bliver mere ensom og mere tilbagetrukket. Mm. Har de efterladt som. Nu har I efter, at du har snakket med, haft gavn af at være i nogle sovegrupper, eller en, en eller anden form for konstellation, hvor det så kun er folk, der har mistet til selvmord. Mm, det kender jeg faktisk ikke til. Jeg har kun haft de der individuelle Nå, okay. samtaler. Ja. Jeg har i hvert fald hørt fra, fra nogle i sorggrupper, der har <coughs> ja. været påhånden, at det kan være hårdt det der med, at du sidder i en gruppe, fordi der er rigtig mange, der miste der øh, fokuserer på savnet og kærligheden, ja. hvormod at den der lettelse... Jamen, det er det, jeg kunne forestille mig. Til noget unikt hos en efterlad til selvmord, kontra så meget noget Ja, at hvis man netop bliver sat i en eller anden konstellation, f.eks. en sovegruppe, hvor der ligesom er i tale sagt, at det er her, man så kan finde et eller andet fællesskab, og man så igen der også føler sig anderledes end de andre, fordi mange af de følelser, man sidder med, jo er gældende, når du har mistet til selvmord, men ikke nødvendigvis, når du har mistet til sygdom eller til en ulykke, som jeg. Så jeg tænker, der må der jo være altså, også en hel masse ensomhed, der er tilfældet det. Bestemt. Men igen, jeg tror også, det er derfor, det er så vigtigt, som Maria også siger, at vi skal, man skal tørre at snakke om det. Mm -hmm. Og tørre at omfavne os lettelsen som en valid følelse til et sårforløb, om end det er selvmord. Jeg tror i hvert fald, hvis der skulle være noget med gruppefølelse, eller gruppe, et gruppeformat, mm -hmm. øhm, så skulle det være med andre, der havde mistet til selvmord. Ja, og, det, ja. og jeg tror, det er derfor, de har stiftet den forening til efterladt efter selvmord. Og det er også derfor, de er specialiseret i NEFOS. Fordi de Altså, fordi der er nogle særlige aspekter af den sorg. Mm. Merete, da jeg øh, mister min mor, der et år efter, der øh, går jeg rimelig meget ned. Lad os sige det på den måde. Og rammer også en, en, en, en bred <tøk> vifte af diagnosebaserede øh, prædikater, skulle jeg til at sige. Jeg øh, ender på et tidspunkt med at få nogle tanker, der hedder, at jeg ikke rigtig har lyst til at være her mere. Og jeg får den idé i mit hoved, at jeg synes, at min familie nærmest er meget egoistiske over, at de kan forstå, hvor dårligt jeg har det. Og at de kan forstå, at jeg føler, at det vil være... Jeg synes, de er egoistiske, når de, når de beder mig om at lade man med at snakke om, at jeg ikke gider være her mere. For at sige det på en pæn måde. Det jeg gerne vil dig om, det er, at selvmord er det egoistisk? Altså, man kan sige, at selvmord er egoistisk på den måde, at øh, man vælger, i hvert fald selv, hvor, hvor ambivalent man end er. Så vælger man at gøre en handling, som der er nogen, der bliver ked af. Altså, men, men man er i en situation, der er fuldstændig øh, er ekstrem. Altså, og det er også, vi har holdt op med at kalde det et råb om hjælp, og kalder det et skrig i desperation, og det, man skal der er også nogen, der kan finde på, ligesom at bagatellisere især unge pigers selvmordsforsøg, men de mener det nok ikke, og sådan noget. Mm. Og det, som jeg synes det er vigtigt at anerkende, det er, at øh, i den situation, hvor man foretager en selvmordshandling, så er det fordi, at man det er det, man kan se altså, det, er, det, det er så langt, man, man kan se sin horisont øh, Og det er jo fordi, at der er ikke nogen, der ikke har haft en modsatte tanke Og, og så den på en eller anden måde, altså selvmordstanken, vundet Og, og vi ved også, at hvis, man, øh, hvis det lykkes at, øh, at holde sådan en person i live Enten ved, at der slet ikke kommer, en <coughs> ikke kommer en selvmordshandling Eller hvis der kommer en selvmordshandling, man overlever den Så, så kan man jo på et eller andet tidspunkt se tingene i det et anderledes perspektiv. Ikke? Det er jo det, der er det, altså det optimistiske aspekt af selvmordsforebyggelsen. Det er, at de, de fleste opretholder ikke sådan en meget stærk selvmordsintention øh, i lang tid. Så, så sker der et eller andet, og så udvikler det sig. Jeg tror, det er helt nede på, at vi er programmeret til at overleve. Mm. Altså, så, så det, der er jo et meget stærkt overlevelsesinstinkt i ja, os. Hvad der kommer af modgang, det prøver man på at komme forbi på en eller anden måde. Selvfølgelig. Og man kan vel selvfølgelig heller, altså, når man er i situationen, kan man selvfølgelig heller ikke se længere end netop forsøge og se, at de har muligheder bagevefter. Mm. Øhm, Selvmord, er det noget, der kan ramme alle, eller er der nogen, der er, for eksempel genetisk er særligt disponeret? Hvad siger forskningen? Ja, forskningen siger, at der er nogen, der er genetisk disponeret, men det er så lidt. Okay. Altså, så det kan i virkeligheden ramme alle. Vi har, vi har faktisk lavet en genetisk undersøgelse, hvor vi har set, at det kan forklare 3% af selvmordsforekomsten, hvis man har nogle særlige gener. Men, men det er jo, altså, og man kan sagtens overleve, selvom man har sådan en gen, og sagtens også overleve uden en eneste selvmordstanke. Så, så jeg tænker, at der, der er genetiske aspekter, der er også en vis, øh, altså, transmission fra en generation til den næste. Men, men øh, jeg kan huske, der var en faktisk fra Foreningen efterladte, som sagde, man behøver jo ikke. <laughs> og det er jo også rigtigt, ikke? at det selvom ens far eller mor er død ved selvmord, så, så har man en lille smule øget risiko, men de allerfleste dør jo ikke ved selvmord. Så for det, det synes jeg også er meget stærkt, og, eller meget vigtigt at formidle videre, så man ikke ligesom tænker, at man har sådan et eller andet skæbne mm. over sig, og det har man ikke. Mm. Og hvad med generelt, når man ser på Altså, ja, statistisk set på, når folk øh, dør til selvmord, hvor mange af dem har samtidig en, en eller anden psykisk lidelse? Altså, det er godt og vel 50 procent, som har været indlagt på et eller andet tidspunkt på psykiatrisk afdeling. Okay. Så kan der også være nogen, der har øh, måske gået i, øh, hos en privatpraktiserende psykolog eller psykiater, eller fået nogle piller, øh, altså, der, men det er der jo mange mennesker, der har altså fået ja. anden, øh, psykofarmaka eller en eller anden slags. Øh, men, men det, det er jo klart, det er den, at hvis vi ser på, hvem der dør ved selvmord, så er mennesker med psykisk lidelse, de er jo øh, med den største gruppe, og det er dem, der har den største risiko. Mm -hmm. så. Og hvad med det med, som Jeppe lige nævnte, øh, for det lød som om, at du havde, snakket med din Eller, havde behov for at snakke med din familie om det der med, lysten til at være der. Mm. Hvor mange af dem, som du snakker med dig efterladtet, har haft de snakke med dem, de har mistet? Altså, om at, altså dem, der så er inde med at begå selvmord, hvor mange af dem har sat ord på, at de har haft lyst til at være her? Er der mange, der gør det? Ja, mm. yeah. altså både og, vil okay. jeg sige. Altså, der er jo nogen, der er nogen hvor det har været en følgesvend igennem lang tid, ja. altså, og som fortæller, at, det, altså, at de har at der har været tilbagevendende selvmordstanker, hvor der har været, altså måske tidligere selvmordsforsøg, og ringet efter hjælp, og, mm. altså langt, langt forløb, ikke, som så ender med selvmord, men der er også nogen, hvor selvmord kommer som et lyn fra en klar himmel, og der er ikke nogen, der kan forstå. Og der har det så været hemmelige tanker, altså hvis de har, det kan også være, at de er pludselig, hvis de har været der i længere tid, så har det ikke været noget, der er blevet betroet. Så det, det er, altså det er et brudbillede billede. Ja. Så, så der er både nogen, der er meget, at hvor det ligesom har været meget massivt til stede i, i længere tid, og, og så er der nogen, hvor, hvor man ikke har kunnet se det, og ikke har kunnet høre det. Ja. Så det vil sige, at der er ikke, der er, ikke er nogen, der vil spørge om, om der er nogle tegn, man kan se, og om det er forstå. Jeg synes, at, altså, der er nogle tegn, men så kan man blive snydt. Men, men altså, der er bestemt nogle tegn. Hvis jeg tænker på de patienter, som jeg har været læge for, hvor at, øh, der er sket en selvmordshandling, så har jeg, jeg har frygtet det. Altså, jeg har så vurderet situationerne og tænkt, at det skete ikke, eller vurderet, at det, jeg havde, de arrangementer, vi havde lavet, aftaler om, hvornår skulle de komme igen, eller hvor skulle de være i weekenden og sådan noget, at det havde jeg tænkt, at det var godt nok. Øhm, men, men det er ikke sådan, at, er, at jeg ikke har været opmærksom på det. Jeg har, ikke, jeg har ikke været i nogle situationer, hvor der er nogle af de mennesker, som jeg har været læge for, der har foretaget en selvmordshandling, uden at jeg havde... Eller sådan bare som et fra en klar himmel. Det, det må jeg sige. Men det kan jo sagtens ske, for nu er det jo også noget særligt at gå til psykiater. Der snakker man jo om en hel masse ting. Ikke? Man kan jo sagtens have nogen, der ikke er i forbindelse med et professionelt system. Og holder det for sig selv. Mm -hmm. Jeg må spørge om, hvordan, hvordan har det påvirket dig, hvis en af dine klient, eller klienter, eller en af dine, der har besøgt dig i din lægepraksis som har begået selvmord? Altså, det er jo, eller nogle af reaktionerne er det samme, ikke? hvor man så prøver at skrue tiden tilbage til sidste fredag. Hvor siger, hvordan kunne jeg overse det, eller hvordan kunne jeg... Øh, er det er klart, at altså, i og med, at vi ikke har sådan et langt, øh, langt relation i de fleste, de fleste tilfælde, øh, så jeg tror ikke, det bider så hårdt, som det, det gør, hvis man er nær pårørende, men, men det, det, er, det, er de, det er de samme mekanismer, altså og ønsker om at skrue tiden tilbage og tænke, kunne det have været anderledes. Nu, de, de fleste af de ting, jeg talte om, det var altså nogen, der ikke var døde, men hvor jeg alligevel havde været opmærksom på en, en risiko for en selvmordshandling, okay. men der har også været et par stykker, der er døde, og hvor at der, altså hvor jeg også bare kunne tænke, altså, kan du ikke høre? Eller, altså, når jeg sådan lige prøver på at, at spille monologen eller dialogen tilbage, mm. ikke, så synes jeg, at man, hun sagde det jo næsten, og hvorfor hørte jeg det ikke? Og sådan ikke altså, mm. og det, det tror jeg er sådan helt almindeligt menneskeligt. Øh... ja, vil selv mm. Ja. Og hvad, Marie, hvis du skulle give råd til en pårørende? I, altså ud fra din, øh, jeg skulle til at sige, øh, jamen altså ud fra din faglighed, hvis jeg kan få dig til at give en konkret råd, hvis man står som pårørende til, til en, der har begået selvmord. Er det at, at snakke om det, og tur snakke om det? Ja, det er det. Altså... Øhm, altså, der er jo en, en passus, som jeg ofte bruger. Trøst ikke en ulykkelig. Altså, altså tur og at være der, øh, uden at sige at det går snart over, mm. eller øh, der var ikke andet, du kunne have gjort, eller alt muligt ikke? men altså ligesom med tur at være til stede, at, øh, på rumme, keder ja, rumme, at, at der er sorg og, og, og ja, sovtab og hvad med for den efterlætte? Det, du... det er jo den, jeg tænker på altså i forhold til den efterlætte jeg tænker, hvad med et godt råd til den efterladte, der sidder tilbage? okay, til det Jamen, det er at at sige det, tror jeg, jeg ja. vil sige. Ikke? Altså, og til, selvfølgelig er det ikke til hvem som helst. Øh, altså, det er jo ikke noget, man skal begynde at fortælle folk om i bussen. Men, men altså, til dem, der er tæt på, og som på en eller anden måde kommer til at vide det alligevel, mm -hmm. sådan at det ikke bliver øh, sådan en øh, altså sådan en usynlig ting imellem nogen, hvor det bliver sådan helt akavet, og man ikke tør at snakke mm -hmm. om det. Jeg synes, det er en rigtig god måde at slutte en sådan snak her. Det er altid så specielt det der med, også når vi snakker om, at vi skal kaldes nogle her afsnit, fordi det der med at kalde det sådan et ekspertafsnit, for lige, lige omkring sorg virker som et emne, hvor man aldrig nogensinde kan være ekspert. på. sidder og på hovedet, Marie. <laughs> altså, <laughs> ja. alt det der er så altså individuelt. Men det har virkelig været rart at, at kunne stille en masse af de her spørgsmål, som jo er nogen af dem, man går med og som netop er det, der gør, at man jo også selv kan mærke den der angst for at komme for tæt på. Det har været helt vildt rart at kunne snakke med dem om dig, selv tak. Tak for initiativet. Selvfølgelig. Altid. Du har lyttet til Jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af BIM, TELAVT og Landsforeningen Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sov og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe Vær Vester. Lyttesøjn er Frederik Ludvigs og Fasper Holman.